Unui fabulist. A avut și el un scop să-l urmeze pe esop. Lucru care-i garantat, va ajunge cocoșat. Turistică. Iubito, spun îmbietor, n-ai vrea să vezi vârful cu dor? Iar ea dată mi-a răspuns, să coți că vârful mi-e de ajuns? Revoluția română. Mai nou, poporul a aflat că lovitura nu de stat, căci după traiul cunoscut, fu lovitura înșezut. Portului Galați Portul gălățean, se știe, pentru țară-i o mândrie. Îl admiră și străinii, fetelor văzând bichinii.